Eta zuri arrozesnea gustatzen zaizu? Bai. Gozo, alda. Bai. Normalean zuri adinoko jendeari etzai guztatzen, eh? Hanbeiru urteko ja, jendeari. Bat ja, batzuri ez. Jendeari, ari ez zuri laguna gustatzen zaizu edo... Ja, bai, batzuri, bai. Ta, Año, beste batzuri bai. ez? Ez, ega. Ez? Zer gira miskinxamara, edo... Bai, bueno... <laughs> zena iago dute, <laughs> bueno. ze postrena iago izaten dute zure lagunek? Postakit, eh, elatu hau... Elatu hau rexago, ez da? Nure. Poloak eta horrela, ez? Eta bizkotxoak, ala Bizkotxoan ahiago arroz esnea baino? Bai Arroz esneaz aparte, beste zarabait prestatzen aldu sukaldean? Bai, bueno, ez eh, que sukalderia eta orduan, pues, benan beha prestatzeu Ah, benak egiten du bazkaria etxean? Bai, mira Ah, ze gauza egiten ditu? Pues, tokatzean, nah, pues, batutan puria, eta bezetan arroza, eta ja. makarroiak, eta... Makarroiago esoak egiten alditu? Bai, oso Bai, eh, oso, eh? <laughs> ze jartzen dien makarroi Pues Batzutan tomatea eta bestetan eta bestela... bexamelakin. Eta wow. bexamelak. E, zure eitak egiten dituen e, platero itatik, zein da gehien gustatzen zaizuna? Ba, makarroiak. Makarroiak, eh? Bai. Bueno, bueno, eta ara gileta horrela, ez? Ara gileta, ara gileta. Bai, eta bueno, gero, bai, bueno, <laughs> e, kroketak eta... Ha, ba, eh? Kroketak zerezkoak egiten ditu? Eh, zeanak, urde ezpikoanak wow. Urde ezpikoa eta gazta Urde eta gazta Bai Bale, beraz, aitaren kroketak eh, mundialak dira bai. Makarroiak ere bai, bai. Arruz lesneare bai, tartak ere bai Bai, oso guxuak bai. <laughs> Tartak zer ezkoak egiten ditu, aitak Bueno, pues Batzutan hola bizkotxoa eta Bueno, xagar ere bai Xagar tartare, gazta tarta egiten aldu eh, Gutxitan Gutxitan, txokolate tarta, txokolatezkoa Bat bai beinu la urtebetetetan taola. Egitzen du. Bueno, beraz aita